گران مختارم آردین کو دا مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر قرآن دا اسی نمبر کے سٹھ جب مسجد امیر معاویہ محل حتک سوال در کے ستمبر دوزار آٹھ کے شعر دا دید ملائی دو پتہ ساتھ ای اشاہ دید سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جانگیر آراد سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زید تین سایک سا ستاون لو قدین سراط کے پر مجرماں باندې د آزاد تشکیرا تهی داوته صورت په توحید په عذاب سره منکرین ہوتا داوته صورت په توحید په عذاب سره منکرین ہوتا دا صورت سوره الهجر دا درې حصے دې او علم تجبین ذلک ایت پا دی کی اول ترغیب الیل قرآن بیاد تخوی پا عو بیع ورپسی زجر زکرکی او بیاد تخوی پی او زجر پا انکار الرسل سرا تک سورت فا اول کی ترغیب الیل قرآن پا دی سورت کی دو ہزار سات سو ساد حروب دی پا دی او دی صورت تا صورت الحجر زکا والی چه دا حجر داد دا حجاز او دا شام پمینس کیا وادیا چه پایکی سمودیان آبادو پا دی صورت کی دا غی تذکرہ کریا دا غی حجر پنمسرا دا صورت مصمده علیف لام را اللہ پوئی بی دی حروفو تلکا آیات الكتاب دا ایتنا دا وقرآن مبین او قرآن واضح بیان کونکی ربما یودو اللذین کفرو فدیکھو اس دا مجرمانو غا افسوس ذکر گیا ربما دیر ظلبا یودو اللذین آخو خیعا کسان کفرو چی کفر کل دی کافران با دیر افسوس سنا دیر واوی لاکیم لَو کَانُوا مُسْلِمِينَ کَاشْتِ دیوِ اللہی زرہم پریدہ و او زجر ورکی پا محبت د دنیا سره زرہم پریدہ و دیلارا یا کلو چو خوراک کئیو و یا تمتو او سکی دیواخلی پریدہ و تبی مقصد دا سر پا اغسک اغسطل او خوراک دی و یولیہیم الامل او غاتل کلی دیلار امیدنو لیکن دا دیر امیدنو دنیای دنیا دا, دا انسان تباکی فَتَاوَى یَا لَمُونَ دَرْدَا چی دیب پویشی وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ نُذِلْ أَوْ نُرِيَ هَلَاکَ لِمُنْغَا ایت یو کلیوالا إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَالُومٌ مګر داغي دپاړه لیکلو مقرړ ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ نَشْءُ وَلَامَ دِکِذِ يَا أُمَّةَ دَخْلِینِتَ نَو نُرِفْتِ کِذِشِ لِي وَقَالُوا إِذَا زَغِي وَقَالُوا او قالو اووي بې کسانو یا الوه ا داې سیا چې نازليږې اغته نسیته مخوانې ل مرمسل الله وسلم تلیونوي لو مع تا نه الملاه تو نه راولې مونږته مائق ک تید تونونه معو ننظرل متهېمونږ نه نازلو او د کله مملائق ددي خواته را نوما کانو اذا منذرين لبدي پداخ کې د مور اتور کريشونا دي د پيامو ولات نشور کې دي او ان الله نزل الذکر دا جواب د غول اعتراف چې نزل عليه الذکر انك المجنون او تسلی نبی رسول الله ته په پا حفاظت د قران سره صداقت د قران دلايت دی په دې خبره چې پیغمبر لویل نه دی دی مشکین ہوئی پی غمبر لیوانی بھی اللہو ایچی نا دا کتاب ما نازل کرلی دی ندید حفاظت دی مداری ما آغست دا اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا الزِّكْرَام یکی ننم اللہ نازل کرلی قرآن از ذکر دا قرآن یونون دی دا قرآن کریم گن نمونا اغا افتدا جمون ذکر کریو اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا الزِّكْرَام یوګیننموغا قران نازیکر دی و ان الله له اوګیننمو ها مها حفاظت کوونکی او الله دې قران زې حفاظت کوما او دا قران کریم عجيبه معجزه را یو وخت دا قاری او افس سے مشکل ایی پتہ راو چې قران اورہی او یو آیات تلګون ته مشکل اوس توشي یو معصوم بچی زر پته ور کې دار غلطی را ده سو را باڈی دفنگا روما بایگان اگا کلا کلوی یا رب اگا اپیس ایب خودید ریاد درزونا خولدی او اپیس ایب ندوری غلپید شوید نا دارا قرآن پا اعجاز دلالت کئید چو قرآن داسی یو معجزه دا چو پا دیکی یو حافظ و یو قاری مخی رسول دانا سنی شوید دا اللہ منتر دا اغیق اعجاز و دا غیر صداقت خیئید نزک کلا کلا کل پتاراوکم اپیس ایب مانځکه د یوزوی علی الدین درس ته مو کتئ شي قرآن رسول معشو چنیو هغه ولنه کوم ورکي د قرآن د حفاظت ذمہ دا الله رب العزت هغه ده دا مو کتابونه غا ذمہ داری اوله ما ته په والا شوه د کې تخریفات شوه په قرآن کریم دا نوم د الفاظ او د معانی هلي د دې د الفاظ حفاظت مل الله ندیل معانی و حفاظت ماللہ کرلے دے کم احادیث دی دا لدے قرآن شاہرہ ندے معانی بی تو دا حفاظت دی مداری ماللہ غصیرہ زکا صرف دا الفاظ نم قرآن ندے اصول فقه والا ذکر گئی القرآن هو اسم للنظم والمعنی جمعی کہ قرآن کریم دا نم دے دا نظم او دارنگ دا معانی دا قرآن ہو نو قران ته اله حفاظت دی دا الله رب ال عزت اغذ او ش یغان دا خبره نن منکر دی ش یغان او اصلی کدا اصل نو سپاره نو دا الله سپاره تر نه حضرت عائشه چيله خولي او ش دا خبرم کئ عدل کی خبر زده دا دا من دا حلق تحقیق کئ نا نو ک چرتا د ش یو سره تعلق راشی دشي یو سره دوستی را تر دې راغړ اخلاق سره متاثر شي شيغان تقيه کوي هغه خپل ایمان خپل عقيده او هغه خپل نظریه هر کوټه نه خاره کوي د قران زمون دا نظریه را پیغمبر مبارک زمون دا قیدا عقیده خبر اظهار نه کوي نو زمون خلق پاخلا کو سره ورسې يو نو بس عقيده او دولت تباب بربادي شي نو شيغان دا قران کریم صلی الله علیه و سپاره یو نو غلب سپاری د حضرت عائشہ چه لې خولې دا رنګش یګان و یو اصل چې وې راته له صلیفه تا نو جبرئیل دو کښو ته محمد رسول الله دا غوته و هیراولاله دا قران د حفاظت ذمہ داری الله پاکه او استه دا فزرګه او حافظان د قران پدې پښی اجازه نه حافظ نشته او الحمدللہ پسولیانو کې مسلمانانو کې په هر یو خلک بیا خودتان زمون په کې دا لفظ لو کرم دي چې دل ذات حفاظه قرآن چې قرآن أغیت ازبر ی دی دا, دا قرآن کریم معجزه را او خوش قسمت دي هغه خلک چې الله کتاب یې څله الله په فضل کړی دی هغه د مامون رشید په دور کې هغه مختلف مکاتب کې تر علما را جمع دارنگی مسلمانان و علمان امراغ اندولو یو فیرا یو مجلس منقب که فاہا مجلس کے یہودی عالمو او بہترین خطاتمو پینٹرمو اگا پکے دے یہودیتا اگا مقالا پیش که دے یہودیتا اگا اوسا پی بیان که دے یہودیت مرد ہے پکے که که او در کن انداز تا مامون و رشید اگر اگر دا اسلام داوات ورکو جتو خوڑیر بہترین علمی او کتا اسلام قبول کو او د قرآن کریم سا اگر اوصابی و لبایان کو دا اگر پا لبایان اگر خبری اثروں کو ہوئی ہوئی تو تحقیق کو نو اگر کتا بیا بل کالتا اگر اگر مجلس ترالو نو اگر قرآن او د اسلام پا خصوصیاتو باندے دا دی پا اوصابو باندے بہترین چیز او ځکه خپل مقاله ذکر کا مامون الرشید ته تاسو کو دا دانڅی چلی تا اسلام کلا قبول کو اولی له قبول کو او ته سما له خبره کو دین اباظ ذلالم مار تورات سره سټیولې کلي نو باضي آیتونه لایو نه بلز تبوت له باضي می گډوټ کو او ذلالم يهود مدايس ته ته يهود خلق پسي چې دا ما کرمنه خطايا رکل دا زما ته خلق شاباش امراتو انامون امراک او زماړه قدر دغه د انجیل څه تیاری کې پوهې کې مم بلاره دو بدلو کو نو په یوه باندې ماته بلای نه امونه دا په قران شروع وکړه نو قران تر ملي نورونه دا د دې زبر زیر کې مي اغا می گډوډ کو تب چې کم لږه زبر دې اغا می زیر کو د پښ د پښ په باندې می زیر کو د دې طریقې سره هم سره منانو اغا مکتبونو ته میروړو مدرسو ته میروړو هغه او ما خو دې را و په لاس کې کلګري و دې راټینګیږي قران کې بلاغ ته کې لیکا و دې راټینګیږي سزا ورواړل <تصال> کې او زه کوم چې دا واخیلا کتاب زسبې چې دې له حفاظت ذمہ داری الله پاک هغه دا او سچ کتاب دي په دې کې قران سره تعلق ساتو دا قران زتول دې قران ته ناسا دې قران ته وخور کول دې سره انسان الله پاک پوجا کوي اننا نزلنا الذكر لكن انمغا نازل کڑی قران و ان الله له الحافظون دا را حلن کی سړی حیران شي پری بو دلمو ګینټو کی اغه سي پارا په باندې شي پارا په تفسیر سره ویل دا عقل نګران ایا ابتدا کې همل ګر وی مونږم چې شوروګو مونږ اول کی پینز پینز آیاتونا دو دو آیاتونا او بیا دیکھو آغا تیم گذانا تیم تفسیر پر کنے گی یا الحمدللہ اگر تفسیر کی کم جا کی کم جا کی مشکل آیا تی داغی اگر حل اغم پرکی ذکر کی گی دار قرآن قبل کمال دی دار قرآن قبل موجز را اِنَّا نَعْنُو نَذَّلِيَا الزِّكْرَامِ يَكِنَا نَعْنَا نَذِلْكَرِلِ قُرَانَ ای جنان مون دې لپاره حفاظت کوم کیو او په دنیا کې رټور له زیات دستون کتاب دا د الله کتاب دی به حاصل کر درمزد المبارک پمیاش کی کدار وکي دا درس دروز دې حافظان صاحبانی قران او ری هر جمعات کی ولک ارسلنا من قبلتا دنیا یو 50 صفو ال کتاب اوس په یاد نشي یادوري او کله یاد کو سبات بده نیری بیا او دا, دا الله پاک کتاب دے سو دی, سو نرکو دی, سو دی او اغا چلے نا دا سور زرا آیاتونه دي تونه رکوغان دي تونه صورتونه لري او اغه په ترتیب سره خليفه کید وړي کی دا الحمدلله شروع کید ولنات کولایي قران ويو ولقد ارسلنا من قبلک پتہ کی تر ناراضی دی مونګه مخ کی تنا او ناراضی دی له پیغمبرو الا ته مون بیست مګر دی غوړې ته کی کوونکی او د تاج دی کار او کزا لیکه اوندارنی ورنبا مونږ دلراب پرونو د مجرمانو کې لا یمنونا بی دی پدیمان وقد خلقتن الاولین و تا کی ترات یشوی طریقې دړمبنو ولو بتانا علیهم باب من السماء کچته مونږ کو لوکو د دله دروازه د فَذَلُلُوا أَوْ دِشُرُوا شَفَايَتِهِ يَعْلَمُ عرز، يَرْجُونَ كَبَرِجِ جِ إِنَّ اللَّهَ فَذِى بَرَمُخِ دُمْ كَنَا دِي بِيَام نَمَني دِي بَوَاي إِنَّمَا سُكَّتَ أَبْصَارُنَا يِچِنَن بَنټلې شو زمونږه نظرونه بلکې مونږه یو قوم یو ذِرابانِيش وَلَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي ولا قد جعلنا وطا جثرا غرذول مूंगा واسمان کی گردش پوری غد غد بروتنا وذینها او بعد مفصلین ذکر کہ یہ بروت نہ مراد منازل شمسی والقمری سے نہ مراد دی انور اوقات کو میں منازل چراخامل اوثار او جوذا ترتان او پھوت وغیرہ ابو طالب وایہ چدا ورود نه مراد الکواکب العظام اغلویل و قمر شمس، مریح، وغیرہ او مه عطار دوهرا شمس مریه مشتری او زول وغيرها وزینناها للناظرین او هي تکلیمون دا دیلرا د پاره د کونکو او حفظناها او هي پاتکلیمون دا دی د احشطان دی لشیوینا مگر او څوک چې غوښتاره نه ذتا دا شیطانان او پیریان د بتلو په برابر باندې بتلو چې ملایکو به با... خبر وروڼه دی په لغت کې هودوز لکن ته به اورېدو تبه سره نور دروغ کو نجومانو تا طاهرانو ته ویل ل بیا الله رب ال عزت فدی پت او دی په ختمیدو الا من سرق السما مگر او څوک چې غوټارنه کوي نور په شی شی مبین اگر شغل اختارا والارضا مددنا اوز مکا مددنا مغفرق لذا دیلرا وعلقینا اچولی منپدی کی پاہو گرونا وانبتنا کیا من کلی شئی موزون او در اونکلی منپدی کی ہر قسمہ چیزونا موزون فخاص اندازی سرا فخاص تناسب سرا یہ موزون اگر سی صداقی طول کی دیشی یا موضوعه چې مناسبی د الله د حکمو یا موضوع زه غی اندازه کی دي شی موضوع چې وزنی یا لا پاک ارجو کیږي پدې ځمګه چې زرغونی موضوعه د اندازه مطابق نه کم یو نه زیاته و وجع الله غر ظلم متقولا پدې ځکا کې ازباب د زندګي و ملتم له برزقین او هغه څوک چې نه تاسو اویلارې د کورکوونکی اې غیتمنګه از رېزکوړکاو و و ام من شې نه سېڅه اوسې دا مگر موثراد هغه خزاني دي الله دې هر اوسې دا موثر خزاني دي د ارتز خزانه به څه رانه شتا د عزت خزانه د الله سره د اولاد خزانه د الله سره د مال خزانه د الله سره د صحت خزانه د الله سره دا علم او دا هلم او دا وسابه حاصلو خزاني د الله تعالی او چې یاسب د الله نافرمانی کړي يو دا عذابونو د مصيبتونو خزانین د الله تعالی ناشنا ناشنا مصيبتونو ناشنا ناشنا عذابونو ناشنا ناشنا, ناشنا صداګاني و ان من شيئ او سيزا مگر مون سره داوي خزاني دي او لهناږي مونږه دي لره مگر پاندہ معلوم سره او الله رب الاول دا انسان ته چریز کور کوي په مناسب اندازې سره تقسیم کوي او یو انسان د تګش پیټو کالو باندې او د سپټو کالو کې د سونا غنم کوي د سونا جوار کوي د سونا روجي کوي سونا لو بیاه سونا چرغ کوي او د سونا مزی کوي سونا چې زونه کوي او سونا غلغري سونا ډړې کوي سونا سالن کوي د ټول ارث کې د تګش پیټو کالو باندې کول دا وره دا به ګردول کم دیتا او کدی دیتا ورکو حساب دا بتا سره یو سديله یو هون کلی پک رايا او څو پيو کلی ميا کار لګي دو نو کلی يا دې نه نه حتتلو او يا ته کار باندې کراچي تذلو روزان ته یو سپېدل لسه ارې ګاډي کوله چې ما ته پکدا سامان ومل تکيه اوسه والله قدر معلوم به انسان رزق هول مکرر کمزه کې د رزک مختلف ځایونو کې دا د هډای باندې کراچی کې پوری دا باندې په سعودي کې پوری دا باندې په دووبۍ کې دا رزق خوري دا باندې پلانګي کې لګي پلانګي کېږي کدا چې یو انسان دا بډې راګرانوبیا دیږي د الله جي با حکمت دا کله کله انسانو چې موږ راو سره اډیږي نو الله په دې قدر دی کټاله را یو یو د دوو دو ټول راشنم په ورو درکو لیکا نه تستاسو نه راشن اللہ جی وذات دی اللہ اکبر کبیرہ اور ارسلنا الرياها لواقحا اور الیکو مونگا ہوا غانی لواقحا پور تک انکی ور یز لرا و فاندللہ من السما ما اور و مونگا دبرنا باران اگر ہوا مزتری او صحاب ور یز مؤنسی اگر دروازہ کی ملوشی دلیلہ ملنا اللہ پاک باران پیدا کی بیا. من نسمائما او او منغا دبارېنا باران ف قونا کو نومونچ کوي تاسوبانې داغنا او ن تاسو د جمع کوون کې ونا لا ناخو کو لیکننمون ب کوکو ملکهول کوو او موګو باقیفاې کېدون ک وقد عنا ل مستقد نه منقوم پ سر او مخکستاسوونه اوروستاسوونه سممت وپسرین پدې کې دا خپل ذکر کوي چې مستقدمین له ټوک مراد دي او مستأخرین له ټوک مراد دي یو قول ده د اخلک څنګه مخ کې تیر شوي دي المستقدمین او المستأخرین چې لاوس په وینځي په راشي الله ایمان لا غې پټه ده یو قول ده المستقدمین چې کم خلک مخ کې تیر شوي دي المستأخرین چرا اوسه په پیدا الله یې دروازه ما پیلم کیږي ذین کول المستقدمین نما کیومتونه مراد دي او المستاخرین دا امه خلق مراد دي ما ته یو متونه او ذین کول په دادی المستقدمین چې کم خلق وفات شول دي المستاخرین چې دا کم ژوند دي بل قول پاکی دادی سو قول شو صدورم قول دادی المستقدمین نمورات آخلکو شمخی توعات کردی ثابت داری ایک لگا المستاخرین گناہ چا رست پاتی شوی تینزم قول پاکی المستقدمین اغا مخکنی سپن پا جہاد کی المستاخرین اغا رستنی سپن پا جہاد کی المستقدمی بل قول پا کدا دی چه غم اخکلی تفونا دل مانزور دموت کونکو مخی تفونا المستاخرین اغارتو تفونا بل قول پا کدا دی المستقدمی خلق دا اللہ پلار کی شیدان شي شید. او المستاخرین چه کم خلق لاندی شیدان شي اللاي ديمه ته پته ده تو کوله شو ها او ين ربتا وياسرهم ربو تبكي دي لارم يكين الله دي حكمه طوله ذات او فو يذاتهم ولقد خلقنا الانسان من صلصال او پتا حتا مولا پیدا کړي انسان من صلصال ملحم مصلون دا تانګار کوونکی د خدای زړی شینا مصلونا سنیا سنلو په پیغامي کولو ته شي ویو کله ورپوالا او مغربوالا مستشریقینو اوهینا قران مطالعکین لبیرا دي دفتری مطریو کته اړتیا پدې کې دوک کوي چې ګوره دا قران څنګه کتاب دی چې ولې چې ما انسان پیدا کړ سوال سوال ملحم نو کلوی ما پیدا کلوی من توین اللازیبو اسلیخناکی خدمو تیرا کلوی کلو قرآن ذکر کئیو که دا ما پیدا کدوی من ترابی اندخورینا تو یو دے که تراب وي یو دے که توین ہوئی برز دے که توین اللازیب ہوئی برز دے که حماین مسنون ہوئی و برز دے که وی کل فخار تو دا کتاب دیگر دے وڑی خبری کې اعوذ باللہ دا خبری کئی اصل د مپسین ذکر کئیو یا اللہ <سؤال> رب عزت اول ادم علیہ السلام پیدا کو اغه افارا د خوره پیدا کو نو اول خورا لوم بنیها لتراب خورا دا خورا لو نذکری شو قديم نمبر کې لوختا شو ایت بیاط وی لوی لو بیا پری خور دل شو دا د لغنا ک شو ایت وی لازیب لبيا خمبيرشوا رنگي بدل شو نو اغي توي محمد مسنون لبيا او تشوا نو اغي توي سلسوان لبيا رات كلام کا اي نو استضا پک نيستا پپل ميس کي ايسا اغا سمو خالې اول کي طرابو خوروا بیال واندکل شو خطا شو توین شو بیاس لیخناک شو لازب شو بیاخ انبیل شو رنگ بدل شو حما امسنون ام شو بیاخ اوچا شو سوال شو او بی آواز کو کرنگ کو کل فخار ایس اشکال مشتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَا تو یو زکی یو حال ذکر کی بل زکی بالحال ذکر کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَا فتح کی چرا پیدا کلی منگا انسانو دغا تنگار کونکی دخگی زلی شینام والجاننا خلقناو او پیدا کلی منگا اپلاد دفیریانو مخید دینا دغا اور گرم بادوالنا ویس کالا ربکا شکلوی رب سامنیکو تا ز پیدا کونکی میو بشر لرا من صلصال امن همائی مسنور دغا تنگار کونکی خگی زلی شینام وَرَاثَةُ وَيْتُ جکلا برابرۍ کم حکم پدیکه د خپل روحنا د خپل حکمنا نو شیخ الهیلا صدقون کی تو سیدو کا ملایکو ټول په یوصلو الا ابلیس مگر ابلیسونو چې دې شیخ کو نا قالو فرمایل الله یا ابلیسو ای ابلیسا مالکا سشوی تعالرا الله تکونه چې تنن شویل رسیدکونکو نا قالو شیطان ځنه ما دي چې یو بشر تا دی تا پیدا کړی من سوال سالیم مینهمای مسنون دا څنګه دار کوم د خدي دړې شوینا تم الله ما خبره نه ون پخرج رخشا قالا ویلا پخرج اضا من ه د دې زینا فانك رجيم تیرتل شریم واه تا زمي چې کله کله کل یو خبره کوي او یو ګور شیطان اول مردود شو شیطان پر اړوی سیده حکم شوه آیاو سیده و نه کا الله رحمے مسرنا ریس الله رجیب کو رتل شیوی او نن مونګه د څو سیده حکم دی 60 تم صلو رکات موږ کې څو سیده ما پهینو موږ څو سیده نه کو شیطان غریو آیاو سیده او یو سیده و نه کا او نن مون په څو سیده نه کو الله یزن فحال وإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ یګینان پتا به لعنت تر د قیامت پورې ایز ماربا مهلت را جما تا الی یوم یبعثون تر زه هل کو دوبره پورته کیدو الله و فینک من المنذرین د سیده مهلت درکلی شو نا تر زید و شیطان ایز ماربا بما اغویتنی وتوب دا لې چې دې بلار کما اغوا حکم اغه ته وطور جنتنا کتاب بيلار کم د جنت نه دیرويستما لا زيننا لهم زبديله خير تکوم په د دنیا سی زنا او په سري زکر کويا تزين شیطان څنګه کوي مشغول اول په محبت د دنیا کې په طريقا وسوسه راټلې شي وې اراد د دوبارا پور تکيرا یا خير کول د ګناوونو ولاو هو ينام ګمرا کوم با دي ټول لرا سی وا د بندګانو ستا چون شونه قالو فرمایل الله قال زمير راجيري الله دا هذا صراط علي مستقيما هذا کی اشاره د عديت د الله تا هذا د بندګي کول د الله هذا لکه د تګي زمائر ني پي الله هذا صراط د الله ر د زمانيغا کمازم مانا ای غلار دا نو حاضا کی زمین راجی ری عبدیت دا اللہ تا نو مانا بدا تشی و فرمائل اللہ حاضا دا بندگی کول دا الله نی غلار دا او زماف په زما بیانو لداغی دی علی بیانو دا وی بیان ہوئی په ما باندې دی قال هاذا علی مستقيم یا علی اللهم اد الى صراط یعنی دا بندگی د الله نه غلار د دما طرف یا هاذا اشاره دا دغه تا چې دا پیسرره مضبوط دما پنځ باندې ان ای بادی لیسل کالم سلطان یکرن بندي ګان دما نشتا تا د اړ په باندې زوره مګراسوچتابداري کی سارا سر کو شونام وان جهنم لموعدهم اجمعين او جن جهنم د دې زه مقرر شوی دا ټوله پاره له ها سبعه ابواب د جهنم د پاره و او دروازې او د هر یو دروازې نا د دین ابراهام مقرر شوی دا په سری ذکر کې د ابلیس د تابعدار وی هغه دلی او د دل لېغه د ابلیس تابعدار هغه او د لې نلحا سبعة ابواب یو عام گناوال حلق یو يهود یو نصارا یو صابعون یو مجوس او منافقین الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَأُيُونَ يَكِنًا فَرِزْگَارَانَ يَرِيدٌ كِدَى اللَّانَ اذا لا سره محبتی دا لا خبر منی الله خوشاله کيو د دیبا په باونو پچینو کيو او دیبای په خوشالو کيه او دخولوا بسلامن امنين الله بو توي داخل شي دي جنتا بسلامت يا سرا امنين خبيغه ما خوشاله سرا عبد الله واثقي رحمت الله له عرفات کې ميوخذولي دا او هغه دی دا آیات وی معیود لِلله فَلَا هَادِيَ لَهُ کِچَالَر الله بِلارِقي اغل <سؤال> سوکلار حضور کې لې وې د فوران پولیسو ما چې دې خدن لار روکه شوې ده وې دې خوا د عالم ما ری تطو ز کو لکم زې توماتي سبحان الذي اسرا بعبده ليلًا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى زه پولیسو ما چې دغه بیت المقدس دغارې نه راغله وې ما ته خور نو اخذ ما طوي ولله على الناتهج البيت من اتى عليه سبيرا ويذقوم جاء ترادليدا وما تي خون نشتا وما دي ولا تقبل مالا سنك بي علم ا خبر سر مودري کا خبر مکا کتال علم ما وتيفه دي ما سر دي نمات و ما طب ادو من خيره يعلم الله کس لريکه کاری الله لفظ الله بي وي وي سن نو توخ علی نفور امی قل المؤمنین ایعوذو من افسارهم شاہ اللہ ایم مؤمناتا ہوئے جا اقبل نظر کرتے گئے في اصطاہ مريم نمات وذکر فیل کتاب مریم آیاتی ویبیا نمات اصطاہ دامن اولاد داغین منسدی نمات شروش ووحابی آئی ابراہیم بنی ویاقوب وکلم اللہ موسیٰ تکلیمان نمات اصطاہ کار گئی مادیو علامات و بالنجمہم یحتدون زب پوشم جی کافیون کی زیرازی و ایدارنگی مات ایسا خوری مات اینی نظر تلیر رحمان اصلاو ما زب پوشم جی روجیه نیو لیلا و ایدارنگی بل <سؤال> خبر اینو پا دیکی جی میسکتا ازامن میلوشو چی زامن میلوشو نو میزامن نتپوشو ایلی آدم نروکشی لیلا او دین نظر من لیو چی زب بغیر دارنگی کتاب نبل خبر اکوم نا چی سخبر اکوم داسی زنان زمون جنا نن با دشتا زمون جنا نا الله دي معفيو کی د غیبت نا رتاویر و ماویر نا پدی کور وروانول غانی بجانی دمتوب و غڑا غانی دابي او دا خدوا چې د قران رايت نه بل خبره کوله عبدالله واه تي ټول ماده یا خبر جواب کرا کوله پدی کور جماي دا وخلق پات او رضاملته او اي باب اسو احدکم بيوريكم هادي للمدينه بيسي ولور کی دا صحابی کاف اغایاتی ہوئی چیو تن بازار تو لگی سراؤڑی کہ دیکی سیراؤڑو او دارنگی رو جمعاتی ہوکو نو پا دیکی طبیعت گرہ منتشو بیمارا شوا او پا دیکی اغستائی پتا دے سرہ شوروکا او آیاتوی وجات سک رف الموت بالحق الحق چی مرگ رات پا حق سر را دا الله واسی تیرہ مرتلہ لگی ما خود کیو لی ربیا ما جو سنگ چل نو ماتي بل سوالي ماتو جنل مستقين في جنات وعيون متقين په جنتونو نو کیو پچی نو کیو دا ځنانه زکه بو یو څن ویو چې دا د ټپړې پدرا به د باجو په आवाजو کې د ګمګروگانو پښانا تر د غانووالو د سرخو دونکو نه چې سپور رتنريلي باثو تی وی غانو ته ناشتی دا به حیا مجالس کې ناشتی دا وی د ګیرنه دات خلک نه پیرا د غی د گیڑو نا خواهد بنی ولیدو، تاریخ بنی زیادو، صلاح الدین ایوبی، ابن قاسم انتخلق نا پیدا کیه گی، بلکه دا دا زنانانا چو دا غیش پاو رستاویلی او ماویلی پردی کورو نروانو لو، او نریو او تیت لباسو نا چولو، لبی حیاء جنتی رولو، تیویگانو سریگانو تناستا، گان بجان او ریدو، د دا زنانانا چې کم بچی پیدا کیگی، اغبتکارو، خطاکارو، پنکارو اور جوارگر او دا کوانی انل متقینا فی جناتن و عیون یقینن متقینا فی جناتن پباونو کې و او پچینو کې ادخولوا بسلامن امنین داخل جه په سلامت یا سرا امنین بیغما ونذا انا اولربغمونغا اغا دي پسینو د دې کې صحابکان اخوانان يكونو اخوانا اوی با رونا رونا علا سرور او يبا مرونا الا سرورن آرام به کې پتافتو نو متقابلن يوبل تبع مخ مخ ناسي لا يمصوم نبرسي ولا پدي جرب کې ستړي والے اون بعد دین استلي کیږي به ستړي واري ني به هوکار کا سب نیو. ته ب خ یاې تنااستې چې لکې سره را ځي چې امخوره نو بس مخه مخ به ام بووت یا به غټیم قوولې او یو غت ام بته محامخ را شي او دل وپورن پری او د بیا رووالي خ د مضی بخوري کې ما ته خوله غت انګوران په کاردي نوخ د م غټ غټ انګوررانلووه انګوران نام دون دون دون دون. او به دوهدون انګورې هر دوه دوه اوګور انګور به را شي خه مضی او دی بهغګوروخوري. دی بیو یه رو پزرک مزیدار پې پی پکارنی نکتک سپینه او خسوچا دا جانت مزیدار اگر خواگ پی اپو دا پورن پلوی که حاضرش یو دی بیو اس کی کدیو یه رو خواگ شاہد دا جانت شاہد پورن دی باتین او کی خدا کرا شاہد اس کی یو گلاس پی او اس کی یو کلو انگورو خوری یو کلو بل سمیغو خوری دی غریبیا اب تار پاسی دو او کدی په دنیا کې بیا رواني نوم نظره کار نه کې څرد او خوې کی دره ظهری او یاد سر کې ډې خراب شي هغه ځان کې سونه خوراک کوي کوي زر بس بس او چې یو ډر کیو کی دا ډر کېنو مخا وګمن دي د نه بده مشتو امبرون د خوشبوزي او هغه ارثب لکړ حضم پتر حضم ارثب هدل شي او کدی وای نه غونتا یرا له کليجی په کار دا, دا میانو کلیجی د چرګانو کلیجی د تيرانو کلیجی او داله خسره کړی اغه چسکي دارا همصاري دارا په کاردا فورندله به حال شي بیا کديالته ویارل کې جاز کتل غواړي جاز به حالي ابو بکر ته ملاقات اذن عمر ته ملاقات اذن الاده موږ او تاسو ټول تکیبوزي ايت تلوالنا پریشانين غمننا دردوننا جگړنا دشمنين بيمارين د خوشاله ژوندۍ هواغه دا دنگی حاج عبد الله صاحب کله کله کل بیان کوي الله رب عزت د دا انسان درمان پورې کول د پراغه جان پیراګړي جنا د پیراګړي دنیا دا دا دیگه د دی انسان خواهشات نشی پورا که دیخان لا یمسون تیا نصابون نو برسی که دیلا سستر والی او نبار دینا استلیکی کېږي اللہی نبیعی ماں بندگان خبر که کنا اللہی زمان بندگان پر ای خبر که بندگانو تفتح نشتا پر ای جنت تذکری دیر پکار دی دا جنت حالا دا جنت یمتونا دا جنت مزید دا جنت زندگی دا دیر بیانو پکاری دی. خفلو ورو تمو ولکورونو کېمو نب عبادی خبر کا بندګان زما چې دیمه بهون بهون کې رام تهون کې زاته ان عذاب زما دی عذاب درناک او نهب يوم خبر کدی لرا اوس دیره کې بل باب پدی کې واقعنه ملمنو د ابراهيم عليه السلام ذکر کوي او نزول د عذاب او په خپل مونوباندي تسلي نبی عليه السلام تا او اختتام د صورت کې په داوود توحید سره وان اعبي ام خبر ک دیلا را هم لمنو د ابراهيم عليه السلام نا کلا داخل شو ابراهيم عليه السلام ته عليه السلام آ. السلام عليكم قال ابراهيم عليه السلام ان منكم وجلون منغا تاسو نه او یریدو ملائکه او تل لا توجل درمت مریگا ان نبشرك بغلام عليم یقینا مونږه زيردر کو تعالی پالک پوهه سرا طال او ابراهيم عليه السلام ابشرت منيب ايا تاسو مال زيره را کوي سره د دينا جماعت راته دي بډاوالي تاسو مال پس زيره را کوي اغي بشره نا قبل حق مونږ زيره درکو تعالی په حق سرا تو کیږه د مایوس خلکو نه قال او ابراهيم السلام او نه مایوس کید رحمت خپل رب نه مگر گمراهان زيره تو ورک وزغیت وی ملما روس تاسو نور څه کارې چت روانې آینده له همل آینده پروګرام قالا فما حقبكم وي브راهيم अलै सलाम کوم ویه حادثه تاسو ارا لګل شو یو ته مونږه را لګل شو کوم مدري مانو تام الا ال لوثي واد قرانه دلوت له سلام نه مون بدیله نجات ورکو ټوله تا مگر بیبی دلوت له سلام مونږه مقرکل دی لرا د پاتخلقنا پا عذاب کې بلما جاء الوتني المرسلون شهر کل عالم کورانه دوت السلام تا را لګل شي وي قال وی لوت السلام انکم قوم منکرون یقینا تاسو قوم یی ناشنا او تدی وی بلکی بما قانون تیم ترون عبارت باندې دیپک پهنا کابلحق من او منقررات د کړري تعله په ح سره او یګناله منګوری توني په اثرې به اهلی کا د نزیات سرلو س د کرکي ته په اثرهلی کا ب ق من الل د شپیتل د شپی دو ده ته به ادباره ان تردي رو ده او درې مشاته دڅوګوري نه او چې کمېطررو یا موی د تبلړ سخ خلافو او دا ځان ته اواصولی خلاکک د تبلیغ چې کمم اصول دی که نه د دا داسې نه دي او دا داوت تبلی د خېلبوت براکت دی دغې د اوواز برکت دی چې په تمام دنیا کې چې پرون کې کمه یو خبره و شي تمام دنیا کې یو خبره که زنانې خبر خبر او کنارینا اتکه خبرې به کورې خبرې نه کو او ک چې مشوره کېږ د تبلیغ مش به مشور ار په دنیا کې واحد د تبلیغی جماعت والا مشورې را هغه دنیا نقشه ګلوب مه ته يهودي يو چې په دي ملک سهاله دی په دي ملک دا نور جماعتونه سيد ايبا د زمون د دیوبند تنظیمونم شتا کار وکړي څوک به قران بیانې څوک به jihad کوي څوک به نور د دین کارونه کوي خبر د لا باجر ور کوي او غوند د دنیا ګلوب مه ته کې خوده چې په فرانس کې څو مسلمانان دي څو تونه خلق مرتد شه دي تونه جماعتونه جوړ دي تونه موجكون کړي زمونږه ساور ډیر نقشه پرهاون کښتا رقم جماعت ورا سرښتا د ارشاد توحید ورا نقشه شتا د جلیل ترا ما اسلام ورا سرښتا د جمعه د سامی په مارکت کښتا به سپایي صحابه ورا سرښتا لشکري پهيبو ورا سرښتا د جې محمد ورا سرښتا خلق د ټولو ادین ګارونه د څوارې لیاوې او پر پرې اون کی ته پټه ده چې په څوارې کې دون غټ مساجد دي دون والے مساجد دي دون اپرات څلو ورو میاشتو والے دي دون اپرات چلو والا دون ثی رضو والا دون کتان موسکی او نکي او د دون جماعتونو ضرورت دي دا یو د دعوت تبلیغ لار ده ها دا غیر انکار نشته له یالیم دینو هغه برابر ته خلاف خبره کولی کوله شرا د عبد طول بيصوري او دا چللو هغه چللي او په تبلیغی خدای امیر تیرتوی ته به یو راستو راستو دی لغوی تفسیر کته دا دی یو کته چې هوو ور نوتره سلام تعالی او تبی ادبار همته وو په یو راستو راستو دی مثلا دا پاک دغه خلکو له کړه چې د دې کې دامی راستو راستو دی کنه ځکه هغه تبلیغ کې د کوم مشوره کیږي په یي کې ټول او د علما مولانا احسان صاحب چېوله محدث دی د دې دور یو لوی بلالا یعنی دوی شخصیت دی مون جمشيب صاحب کیو لوی مو پاسره مو حدیث ده دا غټ شخصیت دا روزانا را جمکیږي ګلوب مه ته خدلیو ته تمامی دنیا پسته صورت جماعتونو را واپس شو سونه جماعتونو لاړو مسوراتو کې رکار سره ترتیب دی دا ټول سوچ پسوجدایي مهنتی درای بیا چې کله عالمی اجتماعي د اجتماع پسلوه مراد پدری مراد باندې ته تمامی دنیا د مدینه او د مکی د هغه علاقے علما د نظام د هندستان د آلاده علماء دا راځم چې بیا یو مشوره کایو نو بم مسجد نبوی کې په بیت الله کې د هی بیا مشوره ایو دا ټول په دې مشورو سرداکار روان ديخه ایغه غټ برکات دي نو غالم دین چې دا یو کته وت په هم چې دوی ته احترام تللی تور په رسو تو تا چې تبلیغات یې کوئی پای کې ومیلته ورسره رواني چې مل صاحب جماعت په رسو رواني جماعت جوړ بتاتی اغه پرون او هو دا هریدا قرآن وصول روان دي اپن کاله په بیا لړو پاسری به اهل کا و تو بو دا فلک اور نه اللیلہ بوی سکی د سپینا و تبلیغ اون تبنو ګوروخه د تبلیغ مشران تکتل دی تبلیغ کار تکتل پکاری زمیندانو کې هرڅو کی بچاو عملیات خرابي زنګل دې هرڅه خلق پکي خدای دې دا وجه نه چې موږ تبلیغ بد وایو تبلیغ یو لوی دی یو لوی دا دې ومد د هر یو پر ضرورت دی اپ راځو کې او ځان به یا دې تبلیغ کړي کار باندې چې وروزه به اني شي پېجو به بینی د 10 به 20 لیم به اني دا یو خپل ترتیب معلومات باندې کوي نو خود دا به معاملاتم دوه نمبر دی د خويندې سیبم مسره یو ضروري توام مسره یو دا نه پکارو بار کې به ډوب وګ ځنګ یو نو موږ دا نه جره د خپلکی امیر تبلیغ تر ادم نو بیا خو دا خپلکی امیر ته په ډوډه یو ته خو دا خپلکی امیر دې مسلمانان دې بیا دلای شتیصای شه یا یودوشا وَتَبِعَ آدْبَ مُنْذَن ددا یو لیبلک جوړې کار کويو نو بس دتې د لیک کار نه نو بیا په پلانکی مسلمانم د کار کلی بس د اسلامه دلا سوینزا وَتَبِعَ آدْبَ رُسْتُدَا دِپَتِ وَلَا يَلْتَفِتَ او نو ګوري منکم تاسو نه هیڅ سوک شاته وَنْدُو او لاش یکم ترپتا جتا تل حکم کولیشین وَقَدَرْنَا إِلَى او په سلامو کا مغدلتاه دلار دې کارو چې جرلې بردي کوم پریشي په واغدا صباح کې او ستار کې شو دا ملمانهکان مراغلي دي نو دا ډیر ښه خوشاله شو ولوت له سلام قومه وجاء المدینة را لکلیواله خوشاله خوشالا ولوت له سلام ان هؤلاء في لیکن دا زمام ملمانه دي نو ما مغم جن کوي ما مرسو کوي وتقلوا يرجدالانا او ما مخف كوي ايو دسوئي انتهايي بيدبي بی. اولم ننحك اولم ننحكا ان العالم قوم انتهيه جساهي او بيدي ذکر گيا کته منغه خلق مل مستيان ني من کيلي يودامان اولم ننحكا ايات ني منغه منا کيلي ان العالم د خلق مل مستيا اور كون تاول مل مان روستي دندا یا تمون غ نیمنه کړی د خلکو لپاره سفارشنا توله حدیثه پارش کې قالا هؤلاء بناتی ویلو تل سلام هؤلاء بناتی تبلیغ خبر هم ور دی او چې موږ تر کوی را ده موږ ښه انشاء الله ختم پسیبه ک وختو به یو درې په کوی ولګین خو همره کم کم لګری به انشاء الله ختم پسی ک ټیم و یو درې تلو چې په کوی یا دې کړان ان بس دعا کړان ان شاء الله چې اوسې روزي موقع کې ملو شي خير کې نتوبه په شرکتو ان شاء الله صحیح ده کنه یو کال ملاتو اعلان کړو نو غوښتنه نو بل ا دې به ستریف نیم درجه مکړې وای مو څه روزي د ژوند دي بڅه از راځي خو ناونه نور أغلی او دواکې چې ځاړه مرګریم کړل کړه درس راځینو بیا جماعتونو کې ډېر زیاته اسان اسان tie یو کال ډېر نه یو ملګر د ستریف روري بیا اوس وروص او امید تو کله کله زمکو ملګری باندې لا احسان کړی چې الله رسول مېشتي لګولې او ایتم لګ مينه سماج کې کله کله را دی خیر دی نجيبيا کله اخر کې جمعتون تشکیل کیږي نجکه رسول مېشتي راغور جمعات سود کیږي رسول مېشتہ ملګریونه قیمتي ملګريا خو دیو ملګری ته لمبتري بي سي کډه دا پي دي دا هغه دي مقدار نه جوړيږي رسول مېشتہ نو ملګری مثلا نو ابھی تم بنا سماعت کے دیکھتے کلک کل الیٰدین انشاءاللہ بیا خاطر اس میں ارادوں کی کہ ختم پر موقع پر تری جمعتوں اور درس نذی اور کتابو سرخ مخراشے حق ناری زبر پسوال دی خوشا نو گوڑلو قالوا ا ولمن نحکا ان للعالمین قال هؤلاء بناتهم ویلوا تلی سلام دا زمانہ چمجنہ کئی دی کہ تیرے تا سو دا کار کہ کا ان کی ندیس رنیکاو کے لا امر کا ان عملی سکرتم ام لا امرک تاسو عمر مری قسمی چې دی پر يخ پلا نشکی پریشان دی هغه د تو مو سوه هاتو او نیولو دیلرا چغې مشرکین په وخت د نور راغتو کې زګرا بيدینه خلک اکثر نور خطو برقاتی چې نور ووږي تجوږه ګلدا را روان به مون زودس نه لکه حاوی دې سار مو څنره پاسی کنه نو بالا شیطان پیوزنی شیطان غده خود کې پشه کوي ب هغه ته مو ته نو دیوړه دې پرې بلډر حساب له ما ته دې بل وکه ما تا وکړه نو دا دې ټوله غانداه سره ته په تو د rsp دین باندې بیا فجعلها علیا سافلها نو الله وی فجعلنا او ګرځول مونږه په پوت طرف لاندې اور امور ول پدی باندې کانیدا می سجیل دا کیکرو هی جنا پدی کې دی برته دا 파라 د فکر کوم وإنها لبسبيل مقيم او لیکن اندا کلی پراتری پلارانیت کې لیکن ان پدې کې دی برد د پار د ایمانوالو و ان کان اصحاب او یقینا هغه بنواله خامخو ظالمان ا خامخو ظالمان فانت قمنا من غبدلوا صدقینا و انهما او د دواله کلی او دا دروازه کلی لبا امام مبینا فقلوه لار بندیدیم امام لار ته ویا چې ډیر خلک پتلل کوي لوه لار اغه کلی د قوم لوت او د قوم شعيب د مکیوالو او قلوه لار کې اغه واه تیاری چې کلب دي شام ته سفر کولو ولقد کرذبا پتہ کی ترا تکذیب کړه هو اغه هجر والو المرسلین درا لګلی شو نیدو هو یو پیغمبر راغلیو لوګیانه ولې ذکرته ها د کچنکار دیونه بنا د ټول انبیاونه انکار دی وا اتیناهم آیاتنا اور کډلمنګا اغيل رام آیاتنا فل معجزه دا ټول داینه راس کوم کی وکانو ینهیتونا او دی توګل پګرونو کی کورنا ا مينین بیغه متیدلو فحثت موسه بس اونول دیل را چغه مزبین په واهدا صباح وما اغنا من पैदाورن کا دل راغ چې دی کولا وما خلقنا السماوات والارض او اندی پیدا کړم گاوت ماننو او تمکه او آ چې دی پم يسکری الا بالحق مگر د پاره د کار کولو د حق او وان الساعه لاتیتن او ی کی نن قیامت خامهاراتونکی دی فص به تفال جميل او ته مبلغ د پاره ادم ذکر کی اول او مخ اور دوا پا وړي کی سره فقہی طریقي سره مخ ګرځولاو فقوا د مانکی اگر دون کواليفيكيشن <تصالح> به نه کته خو نو کاري وی ولا نو اګه یو پولیسو هغه چاته طالبانو فقوې جماعتونو کې څونې متنې چولي جګړې وکړلې او طالبان جګړه کړو په دې کې پیره پوری پوری سره لرو ردیبه نه پاتې کډکونه نمونه لري که یو ترې او تاکپل نمی، او بلم تاکپل نمی، اگردرین طالب ذاتی چوکی غنطاو تو اسٹاسو نم او تی دماغنیم دے پس حل جمیل، او تی بیاو تو اسٹاسو نم او تی پس پاہی حل جمیل، او پولی ذات نرہ سب پس پل سنی گلے، او پارکیہ فکرد کریا، پس پاہی سب حل جمیل، مو گردوا، فخی طریقی مو گردوا، هو الخلاق العلیم، ایکن ان رب الهلا الله او پیدا که ان کی ذات الالعلیم او پویا ذات و لقد اتینا کا او پتا کی طرح موندر کری من المسانی او یا اویا کنا تبیا بیا لستکیگی سبع من المسانی مرتو سوره الفاتحه لسوره الفاتحه و لم ذکر سبع المسانی والقران العظیم او قران الشان والا لا تمدننا اَی نَیکا بل ادب ذکر کړي دنیا پر اوس ته مپخریګا ولا تمدننا تموږ دوا خپلسترګی په طرف دا غاسو چې مونږه پیدا ورکلې پاګی سرا ازواجن مختلف قسمه کافرانو تر دینا ولا تهزن علیہم او مخ په جگ پدیواندیم وقف جناحاتا او کتا کا خپل وزرا بیمان و الودفارا مومنان ذکر کړي شم پنومی مومندې اگر سرا امتحائی نرمی کوا دان تیرانی زی دا دانا چی دادا ما پارتے والا دی دادا ما جماعت والا دی دادا ما تنظیم والا دی دبست دا مسلمان دي او چی بل تنظیم والا بل کس دن دا سلم دی نا مومن اللہ ذکر کردی دی کته تا ودرخ کتا ساتا نرمی و سرا کوا وقل اووایا انی انا النظیر المبین زیم یرا درکون کما انزلنا علالمقتصمین لکا سنگا چه مون نازل کره و اعذاب پا تقسیم که اون کو بانده المقتصمین مراد ده بازوی دا اشپاک کسانو جلاری تقسیم کره او خلق دی پیغمبران طلب ریخو دو یادویم دا چه دا اللہ دا رسول مقابله چه کسمو نا خوڑ لی وو هَلَّذِينَ هَاکَسَانَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَيْزِينَ چه گرزو لیو قرآن تکلی تکلی فَوَا رَب لا نسأل أنهم خواهما دينا بتفوتكو دا تولونا فقبرة دعا سيكي تي ديكي علايسو كي سكي تاقي بارا كي بتتفوتكم فاسدعو دا, دا بما تو امر فاسدعو ازدعو ستوي مفسرين ذكر كي اغا خيخ كاركا مسألة فاسدعو فاسدعو كاركا مسألة ازدعو اي إز إز إز تووي شدا سبينش شرع دا و سفا سفا مسالح کارکا و سفا بما تومد اوچه ولده مشرق، ف بیان ده مسلاح توحید شما و دیمو مانا ف اوچه ولده مشرقانو ف مسلاح ده ایمان شما یا بلا ف اس دا ت Russellتر که بیان دیور ف بیان ده ایمان اسما خلاو بیانکو تصلنا سفا ف مسلاح ایمان بیانکو ف اس دا بیان کارکا بې ما دا اوځو چې طالب حکم کولی شي او عارف امني مشرکین او مقولره د مشرکانونه انا کفینا کا یعنې موږ تا لره کافیو المستعذین په مقابله د توکو کوونکو کې کدا کومه لطاپه الله عزوج تعالی کافی ما الذين يجعلونا عتات دګردید الله ترى نور ضیان پتاو پای علمون زردہ چې دیب پوשי ولګد نعلم او لای مون لا پتا دا یی کی نن تنګیږي سینښت پاګ سبانی چې دیه ویا دیب تاسو خبرې کیا دیب تاخلا پروپاګاندا کیا دیب تاخلا الا مون لګیا کلبوی کلب دال جنو کلبوی د شاعر څه څه کې چې کله نو پاپاب دې به هم دې رب کې تعالی ذکر کې په نوټ باندې کې قران صاحب کتاب دی په ساده پاکي بیانوا پس تا یې د خپل رب باندې لګيایا و قم من الساجدين او شارث دې ته کوم کنا وا عبذ ربک لثم او عبادت کوه د خپل تر دې چې یقینا یقین مراد المات در مرګه پوری کوه الله رب العزت و نبی علیہ السلام کی در مرگ پوری عبادت کوا دیکھا در مرگ نبات خوبیہ عبادت نہیں وعبد رب کا عبادت کوا دخفل رب سردی پوری کی راجی